Hola, molt bon dia. L'ambient fred encara es deixa sentir força després del pas del sistema frontal d'ahir a la tarda. Entrat aire fred, per això han baixat les temperatures i força aquesta nit passada cap a alta muntanya. Esperem un dia ja bàsicament assolellat en el conjunt de les comarques de Lleida, cap al Pla, l'Altiplà, també molts punts del Prepirineu. Un dia però encara amb algunes nubolades retingutes cap a les valls del nord d'Andorra, cap al nord del Pallars, l'extrem nord de la Cerdanya uns núvols que ja no implicaran precipitacions i atenció al vent. Vent del nord encara bastant marcat, bastant fort, cap als cims del Pirineu també doncs es podrà deixar sentir força. En algunes valls, tot plegat, amb aquest ambient notablement fred. Avui al migdia, tot i el solet que pot lluir, doncs esperem una màxima de 9 graus a la capital del Segrià. N'esperem, per exemple, 8 a Cervera, 7 graus a la Seu d'Urgell, 6 graus a Puigcerdà o 7 graus també a Andorra-la-Vella.